OAAD.de, -e. one of a day, keeps the doctor away. Moin, moin, und hallo und willkommen zur neuen One a day-Folge, einer OAADSE-Folge, wo ich spontan jetzt gar nicht die Nummer weiß. Ähm, vielleicht kann ich das nochmal kurz raussuchen. Zeitpunkt der Aufnahme ist Mittwoch, der 29. Für morgen, den 30. habe ich schon eine Folge vorbereitet. Äh, diese Folge wird also am 31. am Freitag erscheinen. Deswegen wünsche ich euch auch schon mal ein schönes Wochenende. Worum geht es? Es geht darum, dass heute, also heute am 29., ähm, das neue Samsung-Handy vorgestellt wurde. Das sind das Galaxy S8 und das s 8 Plus. Dazu muss ich sagen, äh, von dem S7 Edge, was ich testen durfte letztes Jahr, war ich ja wirklich ziemlich begeistert. Ähm, ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Kommen wir, Ich habe die Vorstellung nicht gesehen äh, vom S8. Das wurde heute live übertragen. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Gucke ich vielleicht nochmal später an, wenn das möglich ist. Ähm, und äh, Ich bin auch nicht so nicht so sehr angetan von dem Handy. Sagen wir mal so, also optisch äh, ja, sieht es irgendwie spacig aus. Es gibt jetzt eben auf beiden Seiten wohl diese Edge-Kanten und ähm, irgendwie der der ist jetzt äh, hinten und äh, vorne gibt es keinen Power-Button mehr, aber es vibriert irgendwie, wenn ihr auf den Soft-Button drückt und es sind äh, fast keine Display-Ränder oben und unten und links und rechts ist es fast randlos. Ähm, das wollten ja sowieso so viele Leute haben, ein randloses äh, Ding, weiß ich gar nicht. Ähm, Habe ich noch nie so das Bedürfnis gehabt, dass das unbedingt sein muss. Ich hab nichts gegen Display-Render. So. Ähm. Ich gehe einfach mal kurz die technischen Daten durch. S8 hat ein 5,8 Zoll Quad HD Plus Display. Super AMOLED natürlich mit 570 ppi. Und das S8 Plus hat, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, ein 6,2 Zoll Display. Auch wieder Quad HD Plus S AMOLED, also Super AMOLED Display mit 529 ppi. Mhm. Speicher 64 Gigabyte interner UFS 2.1 Speicher erweiterbar per MicroSD-Karte. Das S8 ist 148,9 x 68,1 x 8 mm und 152 Gramm schwer. Und das S8 Plus ist 159,5 x 73,4 x 8,1 mm und 173 Gramm schwer. Der Prozessor ist hier jedenfalls in Europa, Deutschland wohl. Ein Exynos 8895, äh ein OctaCore, core wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, mit einer Mali-G71 GPU, 4 GB LPDDR, 4 RAM gibt es. Eine 12 Megapixel Dual Pixel-Kamera, keine Dualkamera, Dual-Pixel habe ich hier aufgeschrieben. Mit optischem Bildstabilisator und einer Blende von f1.7. Die Frontkamera hat, ist 8 Megapixel mit f1.7 Blende. Das S8 hat einen 3000 mAh Akku, das S8 plus einen 3500 mAh Akku. Es gibt Android 7.0 Nougat mit Samsung Experience UI uh, Tetris heißt es ja nicht mehr. 8.1, äh, Nano-SIM, USB-Type-C, Wireless-Charging, LTE natürlich, ein Iris-Scanner, ein Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, NFC, WLAN, Bluetooth, 5.0, GPS, GLONASS und so weiter und so fort. Und es gibt auch den äh, Assistenten Bixby, die künstliche Sprachintelligenz, Sprachassistenz, äh, die wohl ganz toll sein soll. Ich ähm, ich finde, Auf den Bildern jedenfalls sieht besonders das S8 Plus einfach viel zu lang aus. Meiner Meinung. Äh, Edge mit Edge Display. Äh, also 2,5D Display. Damit konnte ich durchaus immer was anfangen. Das finde ich sehr schön. Wenn das so zu den Seiten ein bisschen abgerundet ist. Aber dieses Edge Display. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh, nicht mein Ding. Mmh. Dafür würde ich zum Beispiel sagen, der Galaxy S7 kann man sich durchaus auch noch äh, wunderbar leisten. Überhaupt kann man sich das wunderbar noch leisten, wenn man jetzt ein Samsung-Gerät haben will. Das S7 hat immer noch mit die geilste Handykamera da draußen. Zu, als Beispiel, wenn die jetzt Wert legt auf die Kamera und überhaupt ist das sowieso ein ganz tolles Smartphone. Äh, 799, habe ich das aufgeschrieben, 799 und 800 irgendwas also 799, glaube ich, da soll das anfangen, das, ähm, S8. Habe ich das hier? Wo habe ich das? Wo habe ich das? Habe ich das? 799, das ist 8 die UVP, das ist 8 plus 899 Euro. Wie bei Samsung und Android-Smartphones natürlich üblich, wartet einfach ein, zwei Monate. ja und dann habt ihr eh keine Probleme mehr oder nur noch wenig, äh, weil dann ist es wahrscheinlich schon um 200 Euro gesunken. So ist das nun mal. Hm. Den Vorgänger, wie gesagt, kann ich auch sehr empfehlen. Andere äh, Hersteller, andere Mütter haben auch schöne Töchter oder schöne Söhne. Äh, sprich, andere Hersteller haben auch einfach schöne Smartphones. Und äh, ich bleibe ja irgendwie dabei, dass äh, Honor 6X zum Beispiel ist eigentlich äh, genau... Äh, sehr viel mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man normale Smartphone-Aufgaben erledigen will. Die Samsung... Flaggschiffe jetzt, das S8 und S8 Plus kommen mir wieder so vor. Wir haben einfach mal alles reingepackt, was geht. und ähm, ja, so richtig äh, die Vorschau darauf oder einfach alles reingepackt und ja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, werde ich mir das kaufen? Nee, werde ich versuchen, ein Testgerät zu bekommen. Auf jeden Fall, weil das mal testen, das reizt mich natürlich schon sehr. Ähm, Das war's. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich Ciao und äh, bye bye. Und bevor ich es jetzt endgültig vergesse, ähm, OAAD SE Folge Nummer 46 wird das. Nun aber wirklich Ciao. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an. Infoad.de facebook.com slash one app slash one oder eine ad menschen an twitter.com slash one